Зоряна слухняно їла, але не здатна була навіть піднести руку, аби витерти шматочок моркви, що прилип до підборіддя. Зовні вона ніби не змінилася, хоч виглядала набагато старшою за свої 27 років. Її чудове золоте волосся тепер виблискувало сріблом. І зовсім мертвими були очі, які дивилися кудись у простір, але нічого не бачили. Вона навіть його, батька, не пізнавала. «Це минеться», – запевняла Соломія. «Але ж вона вже майже рік така», – втрачав витримку і авта. «Дякуй Богові, що взагалі бачимо її живою», – зітхала Соломія. «Те, що вона перетерпіла, – «Не треба, Соломія!» – перебував Євта. Він не міг про це згадувати. Яким чином Зоряна врятувалася, для всіх залишалося загадкою. Якийсь іспанець вийшов на ювеліра, колись пов'язаного з резидентурою ОУН в Берліні, і запропонував за велику суму показати, де валяється в лісі молода жінка – Невідомо, хто дав розпорядження вивезти за місто і кинути там змордовану зоряну. Може, той самий Розенберг? А може, охоронці? Але вона пролежала в лісі біля озера Мюкгель не менше трьох діб. Добре, що осінь минулого року була теплою. Далі вже діяли всі оунівські нелегали в Німеччині. Перевозили її машинами – Ховали у собачому ящику потяга. Виходила її Соломія, яка приїхала зі Львова. Зоряна почала їсти, рухатися, навіть трохи ходила. Але нічого не говорила. Євта, вкотре вдивлявся в рідні риси обличчя доньки. Боже, як вона подібна на свою матір. І молив Бога лише про одне – аби організм переборов люту недугу, аби до неї повернулася пам'ять, мова, координація рухів, її таємничі здібності, молив і сам не вірив, що це можливе. Ну добре, почув Євта надвухом гучний голос Качинського. Я згоден скликати загальні збори загону. Зробіть нам справжню доповідь, аби всі були свідомі того, що коїться. Давайте післязавтра вночі і зберемось. В день я не можу збирати таку кількість людей. Небезпечно. Вони приходили у цей величезний напівсхрон напівкомору, Качинський називав його актовою залою, по двоє, по троє, інколи п'ятіркою. А Вдягнені вояки були переважно у трофейне. Тут і темно-зелені німецькі однострої, і радянські гімнастерки, і кітелі. Зброя теж була інтернаціональною, і її було дуже багато. Прийшли жінки, санітарки, куховарки, медсестри. Був там і новий лікар Качинського, сивуватий єврей в окулярах з товстою оправою. Гасових ламп і каганців командир дозволив запалити небагато, хоч зовні актова зала була вдало замаскована. Зоряна, як завжди, сиділа в своєму кутку, в інвалідному візку. Поруч з нею примостилася на ящику Соломія. Євта почав з того, що всіх непокоїло найбільше. Як захистити свою родину від каральних акцій німців? «Через появу тут, на Поліссі і Волині, більшовицьких партизанських загонів, – говорив він, – німці почали винищувати мирне населення, наших з вами батьків і дітей. У селі Кортеліси на Ковальщині вони вбили дві тисячі жінок, дітей і старих. У Кам'янці три тисячі, – докинув Качинський. «Але чому? – почулося з Адже населення не допомагає червоним партизанам.